Dnes je poslední večer tady pohromadě a je důležité, aby jsme získali jistou důvěru, že máme jasnost v naší meditaci a že můžeme meditovat s, s porozuměním a já jsem se snažil nějaké udělat v rámci možností, co jsem mohl, aby to porozumění šlo trochu do hloubky. No a použil jsem tedy teorii. Samozřejmě je třeba pochopit, a to právě zdůrazňuje ta nedualistická tradice. Zde já hlavně používám tu tradici yogačáry, že všecko, co my, i ten nejlepší učitel, může vysvětlit, to je metoda, pouze metoda. Hm? Ta vypasaná, analytická je též pouze metoda, zen je tež pouze metoda. Hm? Yogačára je tež pouze metoda. No a dobrý kůň je ten, který dobře běží. To je třeba pochopit. No a dobrá metoda je ta, která nás co nejdříve uvede do stavu utišení. No a stav utišení je o co se nám jedná. A v buddhismu ten stav utišení se nazývá utišení formací vůle. Hm? No a utišení formací vůle my dostaneme jenom tak, že rozumíme, jak ty formace formujeme a že to formování... Hm? To jsou naše konstrukce. Že ty konstrukce závisí právě na našich konceptech... Hm? No a teď z hlediska nedualistického pochopení meditace, ty, ten nedualistický přístup je též pouze přístup, ale v učení učitelů tohoto přístupu je to ten přístup, který může nás co nejrychleji dovést k jasnosti, že to, co si vůlí konstruujeme, to není realita. No a eh, aby jsme to pochopili, potřebujeme se dostat, eh, to jsem pochopil z těch eh, interview, co jsme měli, někteří z nás mají eh, už eh, dlouhou zkušenost v meditaci, někteří z nás jsou nováčci v meditaci. Eh, my striktně řečeno, eh, a to vysvětluje tež náš text, šestá kapitola, my striktně řečeno nemůžeme meditovat, pokud nejsme ve stavu utišení. Teprve ve stavu utišení my vlastně začínáme meditovat ve skutečnosti. Jinak prostě aplikujeme nějaké konstrukce na tu zkušenost, kterou my se snažíme nějak pochopit. Hm? No a právě Jogačána e, e, jasně ukazuje, hm? pokud ji správně chápeme a správně studujeme, e, je verš, hm? e, že e, jena, jena vykalpěna, jat jat, vastu vykalpiate, vykalpi to, eva, asau, e, svabháva to ne, navidiate. Hm? E, to je krásně položeno, to, co si my v mysli konstruujeme, to je pouze konstrukce. Hm? To není fakt. A to, co je konstrukce, to ve skutečnosti nikde není. To je pouze a jenom naše konstrukce. A to je výhoda toho nedualistického přístupu. A to Toto pochopení, že konstrukce jsou pouze na se konstrukce, vede, jestliže správně meditujeme, a správné meditování je dostat se do stavu utišení a zůstat ve stavu utišení. Vede k poznání, že vlastně všechny tyhle ty konstrukce to jsou pouze a jenom obrazy naší mysly, na které my ulpíváme. A realizace je potom, že je, že vlastně ty, ty objekty, to jsou konstrukce naší mysli. Ty objekty, které my považujeme, že opravdu existují a jsou tam a chytáme se jich, to jsou právě ty konstrukce naší mysli. A to je ta realizace, co se týče jogočály. Že kromě toho vědomí, které konstruuje, vlastně nic ve skutečnosti neexistuje. A to vědomí konstruuje na základě právě ty prázdnoty, jeho prázdnoty. Čili ty konstrukce, konstrukce samy se objevují a můžou se jenom objevovat z hlediska nedualistického poznání na základě prázdnoty. Jestliže to chápeme, to neznamená, že nekonstruujeme, my konstruujeme, ale my chápeme, že ty konstrukce a ta realita není to samé. No a aby jsme se tam dostali, my potřebujeme utěšit mysl. Hm? A Praxe yogačáry vlastně začíná v té utěšené mysli, kdy můžeme, jak text vysvětluje, spojit šamatu a vypasanu v jedno. A vidět ty výkyvy mysli jako něco, co jsou naše vlastní konstrukce. My jsme si je sami skonstruovali. Ta mysl musí být od samého počátku utišená, aby mohla něco vytvářet. Hm? Čili skutečný stav je, podle, ať už praktikujeme meditaci vypasaná na základě rozdělování nebo na základě nerozdělování, že to, co vyvstává, v momentě, kdy vystává, též odchází a my, toho, čeho se chytáme, my se chytáme těch konstrukcí. Hm. Nicoho jiného se chytat nemůžeme, protože to, čeho se chytáme, to už tam není. To jsou naše konstrukce na základě naší minulosti a aby jsme to viděli, musíme být ve stavu utišení. A proto trochu bych měl vysvětlit, protože mnozí z nás jsou začátečníci, něco o tom stavu utišení a jak ten stav utišení je nezbytnost, aby jsme se opravdu dostali do nějaké hlubší meditace. Hm? A z hlediska jogi, to je jedno, jestli používáme buddhistický přístup, nebo jestli používáme jiný přístup. Hm? Yoga je věda, která ukazuje, jak se vrátit domů. A doma to je naše mysl. Hm? To je naše vědomí. To je náš domov. My jiný, žádný domov nemáme. A to je náš svět. Hm? Celá buddhistická kosmologie je na tom založena ve své podstatě, i hinduistická filozofie je na tom podstavená. Hm? Náš domov je naše vědomí, a v tom vědomí my konstruujeme náš svět. A protože se chytáme vědomí, tak se chytáme světa. Když se nechytáme vědomí, no tak my se. Eh, my jsme ve světě, ale nechytáme se světa. A aby jsme to poznali, potřebujeme stav utišení. Chytat se světa je chytat se vědomí. Já se stále chytám světa, ale když jsem si vědom, že to jsou moje konstrukce, tak se utiším. Právě proto, to uvědomění a utišení se nedá od sebe oddělit. To je nedulajistický přístup. A to utišení může jedině nastat uvnitř, nemůže nastat venku. Proto základ jogy je pratihária. Pratihára znamená nesení dovnitř. Hm? Praty a My musíme přinést, to, ten objekt vědomí dovnitř, aby jsme si uvědomili, že my konstruujeme. Náš svět je konstrukce a my konstruujeme, jak my konstruujeme, vůli a faktory vůle. Hm? Protože konstruujeme, proto my považujeme tu, to vědomí, které rozlišuje, a diskriminuje jako něco, co jsme my. To je závisné vznikání. Na základě nevědomí my konstruujeme kon, na základě vůle, jelikož konstruujeme na základě vůle. To je jasně vysvětlené ve všech tradicích. Proto my bereme to rozlišující vědomí jako něco, co nám patří. Protože to bereme to rozlišující vědomí jako něco, co nám patří, proto my ulpíváme na našich počitcích. Početky jsou fajn. Početky to je to nejlepší, co máme. Lepší věc my nemáme. Ani Buda nemá lepší věc než ty početky. Ale jeho počítky nemají absolutně žádný, žádné konfliktní situaci, proto odráží věci tak, jak jsou. Počítky jsou fajn. Počítky je náplň života. Ale počítky jsou na základě vnímání a naše vnímání je překroucené protože my nevidíme, jak my si sami konstruujeme realitu a věříme, že ty konstrukce jsou skutečný. Hm? A právě proto se identifikujeme s tím, eh, s tím objektem, s tím tělem, co jsou čtyři elementy. No a tím se eh, identifikujeme s tou myslí, která ty čtyři elementy rozlišuje hm? nakonec i barvy, zvuky, všechno jsou pouze čtyři elementy. Víc tam není. A jak my jednáme s těmi čtyři elementy, to je pomoc yogačáry. My poznáváme, že čtyři elementy to jsou vlastně semena minulých zkušeností v, našich, v našem vědomí. My chápeme eh, Stůl tak, zase jiných bytostí chápou stůl jinak. Hm? My chápeme řeku tak, zase jiných bytosti řeku jinak. Pro rybu je řeka úplně něco jiného. Hm? No ale ryba má tež svou pravdu. Ale pravda konstrukcí vždycky byla a vždycky bude pravda relativní. Pravda konstrukcí nemůže být pravda objektivní. A účel meditace je a vlastně i účel náboženství je poznat pravdu objektivní. Jedině objektivní pravda může utěšit stav strasti. Subjektivní pravda nikdy stav strasti utěšit nemůže. Aby jsme poznali, že tohle ten svět je naše konstrukce, pokud ulpíváme na našem rozlišování. Musíme utišit mysl. Jedině utišená mysl může vidět věci tak, jak jsou. To je základ jogy. To je jedno, jaký my do toho dáme koncept. To je základ jogy. Jedině mysl v samády vidí věci tak, jak jsou. A věci tak, jak jsou je, znamená, že my je nemůžeme chytit. To, co my chytáme, to jsou ty slova, které dávají těm obrazům naší mysli eh, jistou eh, dojem něčeho, co samo o sobě stojí. Ale nic samo o sobě nestojí, kromě našich konstrukcí. No, ale aby jsme to viděli, my musíme tu mysl utišit. Jestliže ji utišíme, no tak šamata a vypasana bude jeden celek. Jinak šamata a vypasana nebude jeden celek. No a jestliže je šamata a vypasana jeden celek, no tak to utišení je vypasana, ta vypasana je utišení. My nemusíme rozdělovat mezi a vypasanou. Když se mysl hýbe, tak to je vypasané, To jsou ty konstrukce. Když se mysl nehýbe, no, tak chápeme, že to utišení, když se mysl nehýbe, to je přirozený stav. To je zen. Hm? No a to je. Diána založená na moudrosti. Moudrost je uvědomění. To je nedualistický přístup. To je pouze přístup, nic jiného. To je pouze metoda. Nirvánu nikdo nemůže poukázat, ale ta metoda je fajn. Ta pomáhá. ta otvírá oči. Otvírá jaký oči? Oči darmy. Ta skutečnost není tak, jak se nám jeví. Hm? Ta skutečnost, kterou chytáme, to je ta skutečnost, kterou jsme umrtvili hm? právě těmi slovy, zastavili, Ale skutečnost je živá, skutečnost vybruje, ale slovy se nedá chytit. No, a tak musíme nezbytně pochopit proces utišení mysli a, a usilovat o to, aby to, to utišení by byla, byl přirozený stav. Utišení je přirozený stav, ale my v to nevěříme. My věříme, že něco musíme chytit. No, protože furt něco chceme chytit, tak jsme frustrovaní a nechápeme, že právě Buda je ten, ten dub, co je před oknem. Protože mysl není utěšená. Dva měši se hádají v sutře šestýho patriarcha, jestli vítr se hýbe, anebo jestli prapor se hýbe. A nemůžou se dohodnout. Na místo povídat, no, samozřejmě, tvoje mysl se hýbe. Kde jinde chceš hledat pohyb? A to je yoga čáma. To je jednání podle jogy. Hm? To je mysl se hýbe. A když se mysl hýbe, no, tak něco konstruuje. A když něco skonstruuje, no tak to tam stojí. Ale stojí tam v, v tvých slovech, v tvých konceptech. No to je závislé vznikání. Kde chceš jinde hledat závislé vznikání? To závislé vznikání buď je na základě faktů, nebo je na základě konstrukcí. Jestliže máme fakty, no tak my nepotřebujeme konstrukce. Hm? Relace jsou buď na základě konstrukcí, nebo na základě faktů. Když jsou to fakta, no tak my pro ně nepotřebujeme žádný slova. Právě my potřebujeme nějaký slova, protože to jsou konstrukce. A když víme, že to jsou konstrukce, no tak my na nich neulpíváme. Ale když nevíme, že to jsou konstrukce, no tak my na nich stále budeme ulpívat a budeme hledat fakta v konstrukcích. Hm? Aby jsme to nedělali, musíme považovat stav utišení jako přirozený stav. Hm? Takže začínáme od konce a jdeme do začátku. To jsou ty konstrukce. To je zen. Já vidím konstrukci jako konstrukce, no tak na ní ne neulpívám. Protože nevidím konstrukci jako konstrukci, tak hledám pravdu v konstrukcích. Hm? No a proto ten proces utišení je tak důležité chápat, že v tom utišení je právě šamata vypašaná, pohromadě. V ty eh, neutišené mysli my rozdělujeme mezi šamatou a vypašanou. V mysli, která je utišená, my nepotřebujeme rozlišovat mezi šamatou a vypašanou. Není to nutné. A tak chápeme proces utišování jako eh, Proces samády. Samády v, v indické tradici, to je jedno, jestli je to buddhismus nebo hinduismus, je obsah tréninku a též obsah vysvobození. Když někdo v Indii je vysvobozený, když dosáhl stav jasnosti, no tak e, se nacházím ve stavu samády. Hm? Hm? Kde, je, kde je Buddha? Ve stavu samády? A to je skutečný stav. Hm? A v tom stavu co se týče nedualistického poznání, on přichází a odchází na druhou stranu, hm? což není přicházení a není ani odcházení. Hm? A to je skutečný stav věcí. Hm? Ale aby jsme to viděli, musíme utěšit tu mysl. A my ji utěšíme tím, že chápeme, že ten objekt koncentrace je mentální objekt. To je yoga čára přístup. Obě koncentrace je mentální objekt. Protože to chápeme, my u toho objektu můžeme zůstat. Jestliže to chápeme jako vnější objekt, my u toho objektu nemůžeme zůstat. Protože když je mysl venku a tak pozoruje barvu, slyší zvuk a běží za zvukem. Když ale pak je bolest někde v kolenu, tak běží do kolena. Když pak v ramenu nějaký pocit, tak běží do ramena. Když pak nějaká vzpomínka, tak běží za vzpomínkou. A když si vzpomene na nějakou chuť, tak běží za tím, co bude k obědu. Hm? Taková mysl nemůže najít e, utišení. Právě proto utišení pochází z položení mysli na mentální objekt. Tím to začíná. A protože my nemáme zkušenost v meditaci, tak vidíme ten objekt jako něco venku. Hm? Je to tak? <laughs> musíme to sami poznat, musíme to sami vidět, že to opravdu skutečně tak je. Hm? Proto v yogačárové teorie, to je taky teorie, hm? teorie je k tomu, Dobrej kůň je k tomu, aby eh, dobře běžel. Buda říká, že ten kůň, který dobře běží, ten vidí pouze stín byče a už běží. My, nás to musí eh, eh, mlátit do kosti a pak začne běžet. Hm? Samyuta Nikája, to se mi povídal v interviu, čtyři druhý koní Buddha rozlišuje. Ten nejhorší kůň, ten musí být zmlácen do kosti, aby se pohnul. Ten lepší kůň, ten, toho namlátíš do svalu a začne běhat. Ten dobrý kůň, toho se dotkneš byčem a už běží. Ale ten nejlepší kůň, ten vidí jen stín byče a už běží. Hm? A to je právě ta strast. A z hlediska yogačáry ta strast pochází z toho, z toho ulpívání. Ale my musíme poznat, že ten objekt ulpívání je naše konstrukce. Nic jiného. To je yogačára. To je, to, je, to je nedualistický přístup. Přesto, hm? eh, když chápeme, že ten objekt utěšení pochází z té mysli samotné, a že jsme neutěšený protože nesprávně pokládáme mysl na ten objekt. No tak my se dostáváme do pochopení utišení. Pochopení utišení je schopnost položit mysl rovnoměrně na mentální objekt. Pomoc k tomu je pochopení, že vlastně všechno, co my zakousíme, jsou naše mentální, mentální obrazy. Nic jiného zakusit nemůžeme. protože ta vnější realita pro nás existuje jen a pouze jako realita, která má své opodstatnění v mysli. Bytosti jsou základ světa. Pokud není vědomí světa, no tak svět neexistuje. Bytosti dávají světu nějakou formu. A ta forma, to jsou naše obrazy. Obrazy je uchycení obrazu je vnímání. A na základě vnímání my máme pak počítky. Buď, pre, buď jestliže chápeme a správně meditujeme, tak ty počitky budou... My na nich budeme, budeme méně ulpívat, protože vidíme, že jejich původ je právě v mysli. Když se ta mysl utiší, tak to budou jemné počitky, protože mysl není utišená, tak to budou hrubé počitky, a když máme hrubé počitky, no tak my nemáme přístup k jemnější realitě. Ale realita jogy je právě jemná realita. A na pochopení jemné reality my musíme utišit mysl. A utišení mysli je v tom, že my ji navrátíme tam, odkud pochází. A to je naše vědomí. A naše vědomí je ten svět, který jsme skonstruovali na základě naší minulosti. Hm? Proto musíme, to je yogačára, musíme pochopit, že ten objekt je objekt koncentrace, objekt vypasany, je mentální objekt. Hmm? To je metoda. Hmm? To je metoda, která nejlépe vede k utišení. Hmm? No a teď, když já chci mysl utišit, tak mu, musím najít schopnost u toho mentálního objektu zůstat. A u toho mentálního objektu já můžu zůstat jenom, že když chápu, že je to mentální objekt a když věnuji objektu pozornost, tak, že se mysl na něm usadí, že nebude běhat za jiným objektem. A tím to položení na mentální objekt bude mít kontinuitu. Ale jestliže já tu kontinuitu budu chtít získávat tím, že, na tom objektu, že tu mysl povedu k tomu objektu násilím a silou, tak já samozřejmě poznám, že u toho objektu tu mysl neudržím, protože je hrubá mysl, kterou vedu k objektu silou, to je hrubá mysl. Právě proto, že mám hrubou mysl, já hrubě mluvím, hrubě jednám a toho si všímám. Když mám jemnou mysl, no tak já jednám jinak, mluvím jinak. A ta jemná mysl, to je mysl utěšena. A já nemůžu utěšit mysl, jestliže vedu mysl k tomu objektu, který je mentální objekt. Hm? Násilím. No, aha, potřebuju něco jiného než násilí, nemůžu eh, tahat eh, mysl k objektu, jako krávu na pastu, když tam nechce. Hm? Proto objekt v sanskritu. Sanskrit je neskutečně jemný jazyk. Objekt, sféra objektu je gočara. To znamená to, kde se kráva pase. Když já beru tu krávu na pastu silou, no, tak já ji tam sice dostanu, ale Mysl není kráva. <laughs> Mysl se na pastvu yogi nedostane, když ji tam tlačím silou. A pastva yogi je utišení. Jiný, jiná pastva v joze není. To jasně je vysvětleno v písmu. Proto góčara. První musím pochopit Gočara, to, kde se pasem yogiho, jogína, abych pochopil správnou metodu meditace. Musím pochopit, jaké jsou příčiny utišené mysli, jaké jsou příčiny neutišené mysli, hm? jaké jsou příčiny hrubého. Pochopení objektu, jaké jsou příčiny jemného uchopení objektu. Hm? To všechno je popsáno v buddhistické literatuře, jasně vysvětleno. Hm? No a e, to, věda, to je věda, ale vnitřní věda. Ta vnitřní věda je to nejdůležitější. Jestliže já nevím, jak vést ten, tu mysl na pastvu, abych se uklidnil, no tak já můžu vědět miliony informací, ale, ale ve skutečnosti mě k žádnému utěšení nepomůžu. No a ten prostředek jogi, prostředek, obzvláště v yogačára jasně vysvětlený, je, že si chápu, že jestliže chápu objekty jako mentální objekty, které mají svůj zdroj v mysli samotné, pak ten proces utišení bude daleko jasnější. No a tak já chápu, že abych tu mysl utišil, že na tu pastvu, což jsou objekty, bez objektu žádná mysl nevystane, že já ji vedu ne na základě eh, tahání, jak krávy na, na pastu, ale na základě vdělé pozornosti, což je saty. Hm? Jestliže kde se objeví dělá pozornost, tam se mysl zjemní, kde se neobjeví vdělá pozornost, no tam pracujeme s hrubou myslí, protože chceme táhnout mysl k objektu jako krávu na pastu. A ona, ona tam nechce. A protože tam nechce, no tak máme konfliktní emoce na základě nepochopení, na základě převráceného vnímání. Převrácené vnímání podle buddhismu je založeno na převráceném názoru. Jelikož máme prevrácený názor, máme prevrácené vnímání, máme prevrácené rozlišování, no tak jsme ve stavu nevědomosti. A my se tam nedostaneme, že budeme tlačit krávu na, na pastovu silou, my se tam dostaneme, že pochopíme důležitost vdělé pozornosti. když máme bdělou pozornost, tak mysl neopouští ten objekt pozornosti, který my jsme pochopili, že je mentální objekt. No a tak máme předchuť utišení. Hm? To je ale ještě jenom předchuť utišení, to ještě není utišení ale předchuť utišení, protože netáhneme silou mysl k objektu, ale udržujeme ho u toho objektu právě na základě vdělé pozornosti. Hm? No A tak získáváme sebe důvěru, že v meditaci můžeme něco dosáhnout, A začínáme vidět, že na ty, ty všechny ty různé konstrukce, co si v mysli děláme, že to jsou pouze konstrukce, nic jiného. Hm? No a tím pádem my usadíme mysl na tom objektu na základě kontinuity v bdělé pozornosti. To je základ jak šamaty, tak vypašaný. Bez, bez usazení mysli na objektu na základě vdělé pozornosti my se do té meditace nedostaneme. Ať už je to šamata nebo vypašana Ale to ještě dělá pozornost, ještě není utišení. Ale je základ pro utišení. Dělá pozornost, bude utišeni, jestliže bude doprovázena uvědoměním. A ve stavu uvědomění my nedopustíme, aby mysl klesala nebo se rozptilovala, protože my chápeme důvody klesání a důvody. E rozpilování Rozpilování je vlastně stav. Rozrušení. Podle tohoto traktátu můžete si této sutry, můžete si přečíst. Hm? Perfekci v samatě my jedině dosáhneme, opak samaty je rozrušení. V Šamatě není rozrušení, ale perfekce v Šamatě je, když eh, mysl přestává mít tendenci ke klesání. Koncentrovaná mysl, pokud není eh, spojená s uvědoměním, tak bude klesat. Vypasaná? je opak klesání. Jestliže správně rozlišujeme, mysl nemůže klesat. Ale perfekce ve vypasání je, jestliže mysl je prostá hm? jakéhokoliv stavu rozrušení. Protože eh, v rozlišování vždycky je jemné pozadí rozrušení. A stav utišení je, že ani, ani rozrušení, ani klesání To je stav, kdy mysl nachází utišení. Jestliže to klesání a to rozrušení bude minimální, no tak jsme utišení. Ale ještě to není perfekce, protože ty jemné tendence k klesání a k utišení a k rozrušení tam stále budou. My se naučíme Diánu, jestliže si dáme zálež. tak se tam dostaneme. Nějakou dobu se tomu musíme věnovat, ale to není tak těžké, to je pouze začátek. Ale ve stavu Diány ještě stále máme tendence k rozrušení a k utěšení. Hm? Právě proto Diana nemůže být, je perfektní stav jedině, když ty tendence tam nejsou. Proto my máme přístup k diáně, ale ještě nemáme perfektní utišení. A, a protože i v té diáně, kde se mysl spojí s tím mentálním objektem v jedno, hm, takže subjekt a objekt je pouze v mysli samotný, Přesto tam ještě jsou tendence k klesání a rozrušování. Ale to není stav Buddy. A neduální přístup je právě kontemplace stavu Budhy, kde tyhle stavy vůbec neexistují. Protože i zvyky, minulé zvyky jsou, tam nejsou právě proto mysl, žádný tendence k utišování a, a nemá, protože to úsilí je stále stejné. Stále má kontinuitu, protože vidělost má stálou kontinuitu. To je stav hm? No a Teď my jsme dosáhli utišení, ale přesto ještě tam ty tendence jsou. Právě proto v té knižce, jestli jste si všimli, tak to šamata není vysvětlována jako vstup do džány, do první, do druhé, do třetí žány, ale je vysvětlována jako stav samády, stav utišení. Jestliže máme stav utišení, kde ty, kde ty tendence k klesání a k rozrušování jsou minimální, tak my můžeme, když na nějakou dobu přestanou, my můžeme vstoupit do diány, nebo my můžeme praktikovat vypašanou. Pokud ta mysl není utišena tak my Praktikujeme vypasanu pouze na koncepty, ne na to, že ta realita se nedá uchytit. Hm. Nakonec z hlediska nedualistické meditace, těch pět agregátů a tak dále, to jsou také koncepty eh, velice. Eh, praktické koncepty, ale koncepty nej, není realita. V realitě my nepotřebujeme eh, rozlišovat, my pouze eh, obrazíme věci tak, jak jsou. No to je realita. Hmm? a v té realitě strom je strom jdu pred oknem je jdu pred oknem hora je hora ale mysl se nehýbe hmm? no a když se mysl nehýbe no tak to je to skutečné utišení a aby se my nehýbala, my potřebujeme se naučit. Hm? Jako když máme koně, hm? tak se musíme naučit, kdy eh, zatáhnout. A kdy povolit, hm? zatáhnout, povolit to je umění jogína. Zatáhne, když je třeba, povolí, když je třeba. No a až perfektní stav nepotřebuje zatahovat, nepotřebuje povolit. A v tom stavu poznává hm, tu eh, skutečnost, hm, že ty všechny výkyvy si, jsou produkty konstrukcí mysli. Hm, samotné. No a eh, to je ten kůň, který běží sám. Nepotřebujeme mu natahovat, nepotřebujeme ho povolovat, tu uzdu, ale on běží sám. Hm? No a to je eh, skutečný stav. Tam mysl, Běží, jestliže je tam objekt, tak musí k němu běžet. No ale běží sama. Hm? A kdo ji tam nese? Právě ta schopnost života ji tam nese. Hm? Tomu se říká Divitendria. To je, to je ta prána, to je ten život, který umožňuje, aby jsme, je, ta výživa he, v nás kolovala. No ale ta výživa he, nepotřebuje nějaký já, aby kolovala. He? No. A právě proto stav utišení je stav správné, správného držení mysli, aby ani neklesala, ani se nerozptylovala. No a v tom stavu uvědomění funguje samo my ho nepotřebujeme nikam tlačit. Hm? když uvědomění funguje, no tak eh, my eh, tím, že praktikujeme, my eh, víme, kdy eh, správně, my víme, kdy ve stavu utišení my musíme přidat vůli a kdy musíme povolit. Hm? Aby jsme přidali vůli, co musíme udělat? Musíme ten objekt proskoumat. Hm? To je to. Abychom ten objekt proskoumali, potřebujeme energii. Hm? No a když se mysl když eh, mysl klesá, no tak klesá, protože ten objekt není jasný, hm? tak musíme přidat, když se rozptiluje, no tak musíme ubrat, hm? no a to úsilí pak je rovnoměrný. Buddha je stále v rovnoměrném úsilí. Když je to úsilí rovnoměrné, no tak ta realita, my nepotřebujeme něco dělat, ta realita je taková, jaká je. To je vlastně to vysvětlení meditace Šamata Vypasana v yogačárové tradici. Šamata znamená správné pokládání mysli na objekt, jak už jsme řekli. A správné pokládání mysli na objekt vede k tomu, že vše je mysl. Jestliže chápeme, že vše je mysl, tak pak i chápeme, že když se mysl hýbe, že to jsou obrazy. A my na těch obrazech nelpíme, protože víme, že ty obrazy jsou skonstruované. To je jogočála. No a jestliže tak chápeme, no tak ta šamatá vypasana se bude jeden celek nerozlišitelný. To znamená, že to utišení, bude mít kontinuitu. Když kromě utišení nic není, no tak to je budhovo vědomí. No a Mahajana tvrdí, že kdyby nebyly v nás ty semena Budhova vědomí, jak můžeme dosáhnout nějaký nirvány, Hmm? právě proto ty semena tam jsou to je to, co Buddha vidí ale jsou zakrytý právě tím neklidem a ten neklid je právě ta identifikace s tím rozlišováním To je yoga čára. No a to je tež pouze metoda, všechno, co Buddha může učit, to je pouze metoda. No A tady to je význam, vlastně, eh, hlubší význam toho, co se zde vysvětluje. Hm? Aby jsme poznali realitu, my musíme jasně poznat, že ta realita, co my vidíme, je subjektivní realita. Realita, která skutečně existuje, to je realita tak, jak ji vidí buddhové. I arahat buddha, i bodhisattva buddha. To je utišená realita. Ta realita není utišená, protože my konstruujeme vůli. Hm? Jelikož konstruujeme vůli, my se upínáme na naše počitky. Hm? To je jasně vysvětlený závislé vznikání. Protože my se upínáme na naše počítky, my vytváříme nové a nové formace. A ty nové a nové formace to jsou též naše konstrukce. No a my to pozorujeme, vidíme to vevnitř. A jedině tak, co se týče yogačáry, my můžeme poznat ten proces utišení zhloubky. Jestliže to vidíme zevnitř. To je Yoga. Jestliže tam něco táhneme zvenku, jako na pastu, no tak my to neuvidíme. Je to jednoduché, ale je to též pouze teorie. No ale ta teorie má dopad, jestliže ji praktikujeme. a prostředek k tomu je, že my chápeme ty vnější objekty, těch, ty, ty formy, jakožto vlastně semena našich minulých zkušeností. Oni venku nejsou. Nic není venku ale že nic není venku, to pozná právě Budha. A právě proto může všechny utišovat, protože ten, ta skutečná mysl je utišená mysl. No a funkce mysli, utišené mysli, je odrážet objekty tak, jak jsou Nemusí je proskoumávat, nemusí o nich uvažovat, prostě je reprodukuje tak, jak jsou. No, a to je yoga to je jednání podle jogy. My tam nejsme, no ale my, my na to kontemplujeme. No a jak text vysvětluje, základ pro meditaci je disciplína a moudrost z naslouchání a moudrost z kontemplace. A my můžeme správně naslouchat jedině tehdy, jestliže to, co my nasloucháme, my nasloucháme nebo my ty koncepty střebáváme v, v vidělosti. Jsou lidi, kteří studují buddhismus, aby kritizovali buddhismus je to nihilismus, že je to tohle, že je to pesimistický, že je to takový, že je to onaký. Ale to není takový, to není onaký. Co se týče buddhistů, no tak to je skutečný stav věcí ve světě. Tak, jak to vidí buddha, ne? Tak, jak to vidí, vidíme my bytosti popletené, které stále ještě vyblujou. Hm? No a tím jsou obětí ne neklidu. Hm? A ten neklid právě pochází z mysli samotné. Ten nepochází zvenku. Hm? To je joga No, tak to bychom měli teorii. Hm. Dneska eh, pro leto, dnesní kurz to stačí. Hm. No a zítra si o té teorii můžeme podiskutovat. Ještě na to máme jedno dopoledne. No a eh, zase to spojit s tou metodou, kterou jsme tady vysvětlovali. No a to je meditace na lásku, soucit, radost a jak bychom preložili equanimity. Výrovnanost hm? vyrovnanost. To taky není ideální. Odpoutání. No to jsem přeložil, ale taky dobrý, no. Odpoutání. Co znamená v sanskritu? Odpoutání UPK, Co znamená upeka. Jazyk je velice zajímavá věc, obzvláště sanskrit. Upa znamená blízko sanskrtu. Ale upa znamená též negaci. Ty prefixy jsou strašně důležitý. V češtině tež, když změníme prefix, změníme význam, je to tak? Hm? A e, i kša, hm? a i je e, hm? to je sándy, to je, to je, to je i v jazyce, to jasně vzniká. Čili my, když vidíme zblízka, když hm? My nevidíme nic. A sutra transcendentální moudrosti srovnává tento svět s mlhou. Když vidíš mlhou z dálky, tak je to něco hustého, něco se dá chytit, ale když jsi uprostřed mlhy, no, tak tam se nedá nic chytit. A to je úpeksa. Hmm? zblízka vidět zblízka znamená nevidět nic nevidět nic vidíš všechno no a to je e, sutra srdce to vysvětluje jak to chodí hmm? dosažení je nedosažení hmm? moudrost je hloupost Hmm? proč zdaleka to vypadá jako něco, co se dá chytit ale zblízka co chytáš to jsou ty konstrukce hmm? a my na těch konstrukcích vysíme zuby nechty jako klišťata hmm? no a Radši zemřeme, než abychom se těch konstrukcí zbavili. No a pak samozřejmě máme konfliktní emoce. No a je tolik sporů a tolik vášní. No všechno. Je na základě mlhy, která vypadá tak hustě, že to je něco, co se dá chytit, ale ono se tu chytit nedá, když je člověk uvnitř. A to je yoga-chama. Budové jsou uvnitř a my jsme vedli, jak to jedle. No, a v konci koncu ten dub za oknem je furt jenom dub za oknem. Pro budy je to dub za oknem, pro nás je to dub za oknem, ale je to jiný vidění. Zblízka nebo zdaleka. Zblízka, mysl se nehýbe, z daleka, furt se něco hýbe. Co se hýbe, to je naše mysl. To není prapor, to není vítr, ale to je naše mysl. Hm? No a tak ta jógačána je velice užitečná, aby jsme pochopili, v jakém stavu vlastně jsme a o co nám jde. No a tím bychom skončili náš výklad. Hm? A teď na mě koukají některý lidi z nepochopení, tak bych to měl zase dát dohromady v angličtině. Tak na to se musím napít čaje trochu. <laughs> What I have explained, I don't know myself. <laughs> <laughs> But I have explained somehow huh, that the uh, essence of the explanation of meditation as it is presented in this book that, uh, that we can also read in English, huh, I have uh, translated into Czech, which is the... Uh, untying the knots. Huh? The knots are in our <coughs> mind, huh? not outside. Outside there are no knots. The knots are in our mind. Huh? And we can only untie them in our mind. And how to untie them according to this uh, treatise uh, and according to Buddhism and according to yoga. First thing is we have to place our mind on the objects equally that is shamata when we are able to place our mind on the object equally we get the intuition that all objects are mental objects hmm? otherwise we are like monkeys hmm? when the What is moving? The uh, S is moving or the, uh, the hand <laughs> is moving or the mind is moving? <laughs> <laughs> so, according to Yogacara, it is a mind which is moving. And it is moving because it is not appeased. Hmm? And it is not appeased Because we don't understand that all the objects are mental objects. So in order to get into shamatha and vipassana, the skillful means of Yogacara is to understand that uh, actually the all objects, they have their root in the mind. Hmm? Without this root, we have no object at all. Hmm? Now, the object of appeasement can only be a mental object. it is outer object but it looks like it is an outer object in fact it is a mental image the objects that we actually experience like table like the wall like the person are our mental images because we have already imposed on them some names and some concepts hmm? we don't see them directly We derive their existence from our past experience. Hmm? So, what to do? Understanding that uh, the objects of meditation, when we have Yogacara understanding, as explained in this book, not only objects of meditation, all objects are mental objects. Because without the Mind, no, no objects can ever appear. <coughs> This is the skillful means of yoga It is not a dogma. And some people understand yoga chara as a dogma, therefore they argue all kinds of argument. But it is not a dogma. It is only skillful means for understanding meditation. And understanding meditation is to bring the mind inside. It is the same in yoga. Same in. Buddhist yoga hmm? and uh, we bring the mind outside the most uh, uh, suitable means is to understand that uh, the object is a mental object and we want to understand that not only objects of meditation all objects are mental objects hmm? but this is only theory for us but in meditation it is uh, most useful theory hmm? now If we understand that all objects are the mental objects, then we have to understand how uh, to uh, handle our mind. Hmm? And correct handling of the mind is to appease the mind. Hmm? So we understand that the object is a mental object, object of meditation in the mental object. Then if we want to stay on that objects and the mind has to have continuity on that object if it has no continuity on that object we have no way to uh, uh, to uh, uh, understand the object hmm? first the mind has to stay on the object, and we can understand the object the mind is so distracted because it uh, has no ability to stay with the object. Hmm? Now, uh, in order to uh, stay with the object because we are not uh, habitual to meditation, then we drag the mind to the object by will. Hmm? Like uh, bringing the cow to the pasture. Huh? But it won't work by force we will not uh, compel the mind to stay with the object. So the uh, mind clearly discovers the importance of the mindfulness. Mm -hmm. Only when we are mindful, the mind will stay with the object. If we are not mindful, and if we don't understand that the object is actually mental object, then it will not stay. When we are mindful, then it will stay. Then we will remember the object on which we place the mind and we will not be distracted by other objects. That is the mindfulness. Right? So we are fulfilled with the object on which we place our mind. We see the other objects, but we are not distracted by them. Like now I'm speaking, I can see you, i can see even your reactions, but I will not be distracted because I'm concentrated on what I'm saying, right? So my speech makes uh, sense. Right? So it's very different when we speak with mindfulness or act with mindfulness or when we speak and act without mindfulness. The mindfulness brings the uh, more softness into the a relation between the mind and the object hmm? and this softness is the base also for the uh, uh, pliancy state of buddha is a state of perfect pliancy now we have these old habits of dragging mind to the object by force. Therefore, the state of pliancy is not a natural state for us, but it is a natural state for Buddha. And uh, the gate to the state of pliancy is our ability to have continuity in mindfulness. Hmm? When we have continuity in mindfulness, we start working with awareness and awareness in this explanation is that which does not allow the mind to think and does not the allow the mind to be excited. Hmm? When the mind has no tendency, no gross tendency to thinking or to excitement, hmm? that, that mind is a peace mind. When the mind is a peace mind, Then we can combine Samatha and Vipassana. Hmm? Samatha, the purpose of Samatha is to remove excitement. The purpose of Vipassana is to remove uh, the uh, sinking tendency. Because when we distinguish the object clearly, the mind does not sink. When the mind is appeased, hmm? the, It is not excited but the perfection in shamatha and the perfection in vipassana is when the mind in appeasement does not sing and the mind in distinction uh, is not excited hmm? right so uh, that is a state of uh, stability now you have a non dualistic understanding of meditation, this stability is the natural state. You do not need to bring anything into it. The unnatural state is the sinking and the excitement of the mind. But you need awareness to be aware of it and you will not have awareness without uh, the mindfulness. When you have continuity in awareness... You don't need uh, any special effort to keep your mind in peace. The effort will be equal. Now, when we want to appease the mind more, we have to make this uh, effort to uh, <coughs> use uh, uh, shamatha in order to deprive the mind of excitement and to use vipassana in order to deprive the mind of uh, thinking without effort. Right? Then you, uh, on this base, you will attain the uh, perfection of mind, which is samadhi. Hmm? And in samadhi, the shamata and vipassana will uh, form one and will become effortless and the movement of the mind will be illusionary that you understand by vipassana <coughs> hmm? and the uh, thinking of the mind will not be because the distinction is very clear. Hmm? So, uh, what uh, the purpose of shamatha is to understand that uh, everything is happening in the mind and the mind is appeased by nature. Hmm? The purpose of vipassana is to understand that Uh, all that appears are the mental images and that is mental images are coming from the mind itself hmm? and when the mind is at peace it does not need to create any mental images the th hmm? then the oak tree in front of the window is still remains only oak tree and the mind does not move. Mm -hmm. Hmm? The mind moves because uh, it is either sinking or it is uh, excited. Mm -hmm. and this balance of the mind is a natural state of mind, but uh, uh, we are not Buddhas, therefore it is not uh, yet natural to us, but uh, non-dualistic meditation is to contemplate on the natural state. Hmm? This is in brief the gist of what I have said. Hmm? Okay? Omito <laughs> So now we make uh, ten minutes break. Hmm? Then we will do fifteen uh, minutes meditation. Then we will do some recitation. And hayaya. Huh? What a wonderful life here. <laughs> <laughs> meditation. Ham <hum>, ham. ya, Meditation. <laughs> Hmm. tak my si toho ceníme a snažíme se tak žít dál hmm. meditace ham ham ha, hmm. starý mistři Zenu učili tohle hmm. co hledáš ham ham hmm. hajaja a medituj a když se chceš podhýbat, no tak si dej čaj. Tak jo. se mysl nejíbe a je tam vůle, no tak to není přirozený stav. Není to před... hm? Takže tam nesmí být vůle. Aby se nesmí... Ale aby se mysl hýbala, tak to potřebuje vůli. Že jo? No a Buddha je v, tý, v tom stavu, že jestli používá vůli, no tak ví, že mu nepatří. Hm? Ale my si představujeme, že nám to patří. No a tak konstruujeme svět. Je to tak? No a jelikož nejsme budhové, no tak to vidíme. No a to je meditace. A když nic nekonstruujeme, no, tak nás mára nemůže chytit. Nás chytá, protože fot konstruujeme. A my konstruujeme na základě těch men který dávají tým mrzeň dojem solidnosti. Hm? Vidíme to stejně? <laughs>